laugarren lan honetan Sabin eta Manes arituko dira. Sabin eta Manes bokaera emanda 8ko nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Sabin hasita. Sabin, ona hemen zuretzako bukaera. Pintura beltza ekarri dizut egon gela margotzeko. Gerra eta guda guzti hauesek utzi digute, utzi gaitu zte guzeko. Etta pesimista izatea orain dugu guztiok hobeto. Ze, ze asko... Sasko sufritu behar dugu orain. Pertsona honak izateko, pintura beltza ekarri dizu. Tegongela amargotzeko.